Goizuntan gurekin hartzai mendiburu, egunoan? Bai, egunoan. Eta uh, Espainian berpistia badela aipatzen dute ekonomia mailan, baina egia hote denez barnatuko dugu goizuntan zurekin, lehenik zer semaki baikoak plazaratzen dituzte? Bai, egia da Espainian langabeziari dela apaltzen, suspertze bat badela azken bikaren trimestron, eh, konkretuki, Eta ordoan orren ondorioz, Europa mailan hainitza eh, aipatzen da, e, e, Espainiak eh, krisi garaian egin egindituen aleginei esker, bezuspertzeokonomik hori eh, etorri dela, eta haintzin begira badirela perspektiba positiboak, eh, eh, bon, hori diote, Europako agintariek praktikan hobila ikusita, bon konturatzen den gira egoera biziki eh dela eta suspertze hori biziki biziki aula dela. Suspertze horrek ala ere gordetzen ditu beste aulizia batzu zer dira? Bon lenique ramerdan bon chiffré tampis quatre charté biziki apalada da c'est le coach chez ko bi garrantzimestroan. bi milata balako da europan A Francia e eh, estagnazioan da, Alemania e estagnazioan, Italia ere bai, orgon, Espanya agerida pixka bat, esenplu eh, eh, eh, eh, eh, bat bezala. Baina, eh, eh, lehenik erenberdena da, eh, eh, suspertze hori bisikilotua dela turismo horibu. Espainian bizik importantea baita autoen esportazioari ere bai horrek eh, ere esportazioan parte importante bada eta azken eh, azken seila bete hauetan suspertu da aski askargi baina Europan estagnazio eh, edo rezesioan balin bada 0 eh, kakotxeiko azkunde hori eh, mehatzatu izango da da berez jana baita eh, Espainiak eh, kanpoko eh, egi aldekin, eh, bai turismo bai esportazioan bai lan Eh, ajemanak ditu eta inguruko egialdeak ez badira eh, estatu honean eh, edo osasun honean eh, berak ere hori esango du zuzenean. Yeah. Eta Espainiak berak ez ditua lagunduko handoko hegialdeak ein batean, Espanya ekonomikoak biziki hauldua e, da krisiaren e, on, ondotik, bere zork publikoa e, emendatu da, kasi e, e, barne produktuko ordinalen euneko eunean da, hori biziki importantea da, e, bai krisiagatik, bai ere a, sektore bankarioa salbatu behar izan dutelako, e, iruro mila euro eman dituzte bere aien bankoak salbatzeko, zer Uh, proiektu inmobiliario eta Chartoxilen eta horrek burguilu hori sapartatu uh, denean mejor galerak agertu dira eta bankuak izan dira salbatu eta gaur egun ere uh, berdinak gertatzen ari da autopista sozietate pribatuekin E, Sozitatoiek ez dute e, beraien e, investizamenduen e, itzupenarik e, lortzen e, eta e, e, galdetzen dute bankoak bezala salbatok izatea. Hagoen, e, Espainiak ez du gaitasunik e, Europako ekonomia tiratzeko, ez da e, e, Europako ekonomia periferiko bada, ez da ekonomia motoh bat. Ez da egiten nal krisiatik ateratu zenik niun ere Europan, unbait nahizetao bekuntzak izan ziren, Alemania eredutzat hartu da oro, zer gana idu, hartzaimendi buru, berriz krisia horreino gogochtuko dela? Espainiako ekonomiak baitu ahulezia strukturalak momentuz. Eh, bada langabezita xabizikia handi bat gazten mailan ere eh, erdia baino gehiok eh, langabezian dira, eh, pobreziare eh, izigin mendatu da azken urte hauetan eh, eta... Eh, nazioarteko erakundetatik egiten ari dira, kasu egin, zenta Espainian, e, soldatak eguneko sortzi apaldu dira bat ezbestez 2008 ikunat, hori hain izan da, eh? eta jaten dute, ez da gehiago murrizketarik egin behar, ez da gehiago soldatarik apaldu behar, zeren beste naz, populakuntzaren zati handi bat e, pobrezian gelituko da, ez du kontsungitzeko gaitasunik izanen, eta bagne eskariak ezingo du e, e, askundea edo ekonomia da, tiratu, nahi basu. Hagoan, Estrukturalkei badira ahulezia ahulezia bizikian diak e, Espainian. Hala ere, ikusetugu langabeziaren zenbakietan, positiboak ateratzen direla azken egunetan, azken e, txifretan? Bai, bon, langabeziita asapatu da, badie bihajazoen horrengatik, bon, lehenik e, sortu dira enplegu batzuk, bon, gehien bat turismoan egia da jan, e, te, turismoaren alojen, horiek ez dira enplegu estableak, dire... E, kontratu temporalak dira eginetan, eta hor bada zen bakien dantza, zen publikoak, eta gero setasunetan ikusten bada. Bon, Espainiako gobernuak jaten du, larri humila enplegu sortu direla, baina enpleguiek ikusten bada, egiazki denbora osoko enplegutara bilakatzen bila baitugu, eumila baino piskat gehiot dira bakarrik. Horrek ernaidu, denbora mugatuko kontratuak direla, horregen nahi du kalitate eskaiseko enpleguak direla alde batetik. Eta gero bada beste fenomeno bat ere langabezi apaltzen duena da e, populakuntza aktibo ari da apaltzen Espainian. Alde batetik bon, bada zartze fenomeno bat populakuntza aktibotik zart batzuk ari ateratzen eta erretretara pasatzen baina honen hainitz bada ere emigrazio fenomeno bat gazte batzuk jaten dira kanpora lanen bilan eta hainitz inmigrante, eh, Ego Ameriketatik edo Afrikatik eto gizienak alainitera Espainiara, eh, joten ari didea beraien egira, ez baitute perspektibarik ikusten eh, Espainiara. Oan, langa bezia paltzen ari da, baina enplegu eh, gutxi sortzen da eta kalitate txarrekoa, eta gertatzen ari den aldiz da, hiendainiz badola eh, ez baitu et perspektibarik ikusten eh, Espainia gestatu. Artzaimendi buru, mire esker. Bai, pasa eguno.